ens en sortirem malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament has de creure si que ens en sortiré! sortirem hey! Doncs bona diada confinada, Pons! Benvinguts i benvingudes a l'Espacial Sant Jordi des del tercer segona de Pons Ràdio que escolteu a través de la 107.1 FM o per internet Bona tarda, Salvi. Bona tarda. Aquí, al web del programa, web, web, web, tercissegona, cite, hi ha penjades algunes de les manualitats de les roses, els dracs, els prínceps, princeses, tot el que ens heu anat enviant, ho estem penjant tot allà. Per si us ve de gust fer-li una ullada, doncs aquí està. Correcte. I si ho voleu enviar, és el telèfon 651. Ai, no, és que no me'l sé. <ríe> si me a mi, malament. Doncs mm. pues ja podries haver-lo après. A apret, ja eh, mòbil, tal. trucar aquest número i truquer. Sí, clar, però no pot ser. Ha de ser 53 95 72 si és la primera vegada que truques. Si és la segona, pots guardar-lo ja i posar tercera té. Durant aquests dies hem anat recopilant un munt de contes que ens heu anat explicant a través dels vostres àudios. O sigui que avui el programa està dedicat a escoltar-los. Hem de dir que ens han encantat, que són superxulos tots... Així que ja podeu posar la ràdio a la tauleta de davant del sofà. Sí, sí, fora comandaments, tot el que teniu a sobre de la tauleta, fora. El que sí que heu de preparar és la ràdio allà al mig o l'ordinador, allà el que veieu, el que sentiu, vull dir. I prepareu unes crispetes, bueno, potser alguna cosa que no faci tant soroll, uns, uns tramosos, tu mateix, vosaltres mateixes. I preparats per passar una estona escoltant-nos... Ei, que totes són veus superconegudes, eh, que coneixeu. Començarem escoltant la llegenda de Sant Jordi, l'oficial, eh?, contada per la Júlia i la Marta de la família Tarragona Vilalta. La llegenda de Sant Jordi Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre feroig i terrible que podia caminar, volar i nedar. Tenia un aletant pudent, que des de molt lluny, amb les seves alenades, enverinava l'aire i produïa la mort a tots els qui, els qui el respiraven. El monstre era l'estrall dels ramats i les persones, i per tota aquella contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar el drac, cada dia de menjar una persona per intentar calmar-lo. El problema era trobar la persona que volgués sacrificar-se cada dia per ser devorada pel drac. I així fou, com després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a parar a l'estómac del drac. I així ho feren i sembla que la jugada els va sortir bé l'abobinable bèstia se'n deuria sentir satisfeta perquè deixà de fer estrals i malifetes per aquelles terres. Fereus aquí que un dia la sort feu que li toquésse devorada la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia el cor de tots els ciutadans robat i per aquest motiu centenars s'oferien per substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, Fou just i saber, la seva filla era com qualsevol altre, si li havia tocat, hi havia d'anar. I així fou, com la jove donzella sortia del, cap del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat i afligit com la princesa es dirigia cap al sacrifici. Però mentre la noia es dirigia cap al cau del monstre, un jove cavaller amb una brillant armadura, muntat sobre un cavall blanc, es va presentar. La donzella se'l mira i l'advertí. Fugiu! Fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller. Si us quedeu per aquí, apareixerà la bèstia i només us veig us devorarà. El jove cavaller se la mira i li contestà: No patiu, jove donzella. Si sóc aquí, és perquè hi he vingut expressament. He vingut des de molt lluny per protegir-vos a vos i al el, el vostre poble d'aquesta fera. No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va sortir la fera, davant l'horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança, que va deixar malferida la terrible bèstia i la va matar. De la sang que embrollà, en sorgí ràpidament un roser, amb les roses més vermelles, que la princesa hagués vist mai, roser del que el jove cavaller entallà una rosa i li oferí a la princesa. Molt bé. Moltes gràcies, família Tarragona Vilalta. Una cosa, si ets de Pons, és millor que ens escoltis a través de l'emisora de ràdio FM a la 107.1, perquè si, si no se'ns col·lapsa el servidor... Si ho escoltem tothom des d'internet i llavors es va tallant, es talla. Sobretot per la gent de fora que ens escolte, doncs és millor que ho escolti si Pons, per internet. Si estem millor si tenim un aparell de ràdio, doncs ho escoltem per, per, per ràdio, vull dir, val? per la 107.1. El següent conte és de l'escriptor Eric Coma i ens l'explica el Gerard, la Júlia i la Tània. Sant Jordi al castell dels llegants. A Sant Jordi el cridaven molt sovint d'arreu del món perquè hi anés: Matés un drac i des deslliurés una princesa. Però un dia Sant Jordi es va donar que ja no l'avisaven tant com abans. No ho entenia i es va començar a moinar. Va comprar un diari molt animal, el correu de les feres, i a la portada va llegir «Per què ja no hi ha tants dracs com abans?» No ho sabia ningú. Un matí... Va arribar un llant Gardaix a casa de Sant Jordi i li va demanar... Senyor, sou-vos el cavaller Sant Jordi? Sí, sóc jo! Us vinc a buscar perquè el meu amo us prega que l'ajudeu. El teu amo, qui el teu amo? El drac, pell de plata. Un drac per si jo us te l'ajudo, princesa. És un assumpte de vida o mort. Només vos el podeu salvar. Sant Jordi no s'hi podia negar. Un cavaller de bo t'ana d'ajudar les princeses com els dracs. Quan ho demanen, ben demanat. Van muntar cavall, ell i en llangardaix, i van cavalcar per un munt de camins. Van resseguir valls senceres, van travessar aiguamolls molls plens de fang pudel i van fer en una cabana de pastors. L'endemà van arribar a la boca d'un bosc atapeït negre com l'ombra d'una muntanya. El Llan Gardaix li va dir més mort que viu. Aquí comença el país dels gegants. Val més que no ens descobreixi, perquè tenen una gana colossal. Sant Jordi sabia que els gegants es menjaven els cavallers com les cireres i que després n'escopien les armadures, com si fossin els pinyols. Va cavalcar tot el dia fins que van arribar al peu del castell més gran del món. I el Llan, Llan li va dir Tenen el meu amo tancat aquella tot a la cambra de la princesa Lleganca. Sant Jordi va pujar per una corda a la torre més alta, que no s'acabava mai. Després de pujar i pujar, va entrar pel balcó i es va trobar en una habitació grandiosa, amb un llit immens i uns tamborets com una casa de pagès. Però no hi havia ningú. De sobte va sentir una veu que gemegava. Aquí! Sóc aquí! Deslléure'm, plau! Sant Jordi, va mirar per allot arreu, però no hi va poder veure ningú. Sóc aquí, damunt del tamponet! Va aixecar els ulls i va veure un drac en forma de bossa de mà. Tot ell plegat i un tortolligat amb dues grans nances i una tanca de metall. Havien convertit un drac en una bossa de mà! Sóc el drac pell de plata. Ajuda'm a sortir d'aquí, si us plau. Sant Jordi va posar l'espàs a la tanca, va fer molta força i, clic, la va obrir. Tot seguit el drac es va alçar, va desplegar les ales ben desplegades i va tornar a ser un drac com abans. El drac es va tombar cap a Sant Jordi i li va dir atabalant «Ara has d'alliberar els meus companys, que són dins les arques i els armaris!» Sant Jordi va obrir les arques i els armaris. Dins hi va trobar totes dracs convertits en bosses, moneders, carteres de mà, jaquetes de pell, guants i cinturons. Tots els dracs empresonats només pel caprits de la princesa geganta. Clic, clic, clic! Sant Jordi els van alliberant un per un. Tots els dracs saltaven alegres i contents al voltant de Sant Jordi. De sobte va entrar la princesa Geganta i va veure tota l'habitació plena de dracs. Va rufar el nas i va cridar en florismada. Què fem? Torneu a dins armaris de pressa! De seguida, els dracs voladors van agafar el cobrellit amb les dents i les urpes i el van deixar caure damunt de la princesa geganta. Com que no hi veia, no els podia atrapar. Mentre la princesa lluitava per treure's el cobrellit del damunt, els dracs es van escapar pel balcó. Van córrer com un llamp fins a deixar enrere el país dels gegants. I per agrair-li que els havia alliberat, tots els dracs van prometre a Sant Jordi que tornarin a fer por a la gent i a menjar-se les princeses. Així, Sant Jordi els continuaria matant pels segles dels segles. Passeu un, un bon, bon Sant, Sant Jordi confinat. confinat! Moltes gràcies, la Júlia Gerard Latània amb el Sant Jordi al castell dels gegants, d'Alèric de Goma. Un poema reinventat d'en Sant Jordi confinat gràcies al Ramon de Calpeches. Un Sant Jordi confinat. Per Sant Jordi hi ha roses, per Sant Jordi hi ha roses molt maques, roses precioses, roses que ens alegren la vista, roses que ens alegraran la vida. Per Sant Jordi hi ha llibres, llibres que ens instrueixen, Llibres que ens ajudaran a ser més, més humans. Llibres que ens ajudaran a sortir d'aquest malsom. Llibres que ens ajudaran a ser més lliures. Pons i que Sant Jordi ens alliberi de dracs i de corones víriques. Que Sant Jordi ens doni salut, pau i república. Feu bondat i quedeu-vos a casa. Això farem. Moltes gràcies, Ramon. I seguim, seguim amb una dedicatòria. Hola, bon dia, Salvi. Voldria dedicar-li la cançó del feliç aniversari de Dijous Paella al meu amic Josep, que avui fa 11 anys. I, bueno, no era avui, era ahir el seu aniversari, però igualment l'aniversari, com que diu que duran 8 dies, doncs endavant. Dijous Paella. Avui fa anys que no ens enganyes, I els companys i les companyes Fins a qui hem vingut Avui fa anys que no ens enganyes I els companys i les companyes Et desitgem sort i salut Passa tot drap si ten sort disell Avui fa anys tu no enganyes i els companys i les companyes se'n desitgen sort i salut. Avui fa anys tu no enganyes i els companys Molt bé, doncs per molts anys. I seguim amb la recomanació literària del Francesc, que, tal com vam proposar, ens llegeix la primera pàgina del llibre L'Hotel Encantat, de Wilkie Collins. Endavant, Francesc. L'Hotel Encantat, Wilkie Collins. La notorietat del doctor Gwybrough com metge en exercici a Londres, assolia el nivell més alt l'any 1860. Aseguraven aquells que podien saber-ho que era un dels metges que, en el seu temps, percebia més ingressos provinents de la pràctica de la medicina. Una tarda, ja a punt de cloure la temporada londinenca, just quan acabava de dinar i després d'un matí particularment carregat de pacients de consultori i amb una llarga llista de malalts que encara havia de visitar a les respectives cases per redonir la jornada, el seu criat li anuncià que una senyora desitjava parlar amb ell. «Qui és?», pregunta el metge. «Una desconeguda?». «Sí, senyor. No visito persones desconegudes fora de les hores de consulta. Digues-li quines són les hores de visita i acomiada-la». «Ja ho he fet, senyor. I bé, que no se'n vol anar». «Que no se'n vol anar?». El doctor va somriure mentre repetia les paraules a la seva manera. Tenia sentit de l'humor i en aquella situació hi havia un matís absurd que més aviat el divertia. T'ha dit, com es deia aquesta senyora tan tossuda? Inquirí. No, senyor, no m'ha volgut dir el seu nom. M'ha dit, però, que només l'entretinia cinc minuts i que l'assumpte era massa important per a poder esperar fins demà. És a la sala d'espera i jo no sabria pas fer-la en sortir. Què tal? Us ha agradat el tast d'aquest llibre? El següent conte ens endinsa els boscos de la Baronia de Rialp. Concretament a Pallarols. Sabeu aquella antiga escola que hi ha? Sabeu que hi ha una casa rural? Segur que hi heu estat moltes vegades i si no heu anat mai, quan pugueu sortir a caminar, aneu-hi. la fantàstica Escola de Pallarols. Sabeu què és un fullet? I tant que sí! Els follets són unes personetes de la mida d'un pam, dit amunt, dit avall, i n'hi ha de tots colors i de tota mena. Els follets dels oficis segur que els coneixeu, perquè es van fer famosos quan treballaven de nit al taller d'un sabater. Però a aquests fullets també els encanta fer de fusters, de sastres, cuiners, maquinistes... i així aprendre tots els detalls de cada ofici. I Heu sentit mai a parlar dels follets d'aigua? Ah, amics! Aquests són els fullets més grans de la mida de pam d'un gegant. Tenen la pell d'un blau verd molt brillant i sabeu on viuen? Exacte, viuen al mar. Tenen cura de tots els animals i plantes marins. Desenreden els peixos enganxats a les xarxes, planten algues de tots colors i donen de menjar els musclos perquè, com tothom sap, els musclos no saben nadar i es passen el dia ben agafats a la roca dient «Sí, sí, ara mirant-s'ho!». També hi ha els fullets músics, els esportistes, els artistes, els jugadors... N'hi ha de tota mena! I ara segur que em preguntareu... Però d'on venen els fullets? Doncs us explicaré el secret. Si em dieu, que els sabreu guardar. D'acord, us ho diré. Els follets? abans eren nens. Oi que recordeu un amic que teníeu quan éreu més petits i que no heu tornat a veure mai més? Ha! podria ser que se'ns hagués transformat en un fullet. I com, us preguntareu? Només es pot transformar en un fullet un nen més petit de 10 anys que li agradi una cosa amb tanta força que es passa el dia i nit pensant en allò. Que vol aprendre tot sobre allò i que s'hi vol dedicar per sempre més. Per exemple, els follets d'aigua van estudiar a l'escola del mar on els van ensenyar el llenguatge dels dofins, de les balenes i de tots els peixos. Van aprendre a nedar per dins de l'aigua més de pressa que un tauró. I quan els nens aprenien coses noves, s'anaven transformant a poc a poc fins que arribaven a ser autèntics fullets i ja mai més no tornarien a ser nens. Ui, però si jo no m'he presentat! Soc el professor Fonoll, per servir-vos. Visca la caseta rural de Pallarols des de fa moltíssims anys. Antigament, aquesta caseta sabeu què era? Doncs era una escola de fullets. A veure si ens quins. Exacte, follets del bosc. Els més petits de tots, els fullerols, viuen en aquestes muntanyes. Són molt ràpids i fugissers. Tan, que gairebé és impossible veure'ls perquè ja sabem que les persones tenen uns moviments lents i maldestres i un fullerol ja s'ha amagat abans que la persona giri al cap per descobrir-los Els fullerols viuen molts anys tants com l'arbre més vell del bosc on habiten ja que cada arbre representa un fullerol és molt senzill quan encara són nens i arriben a l'escola de Pallerols, trien un lloc al que més els agrada i hi planten una llavor. Mentre l'arbre creix, ells van aprenent tot el que cal saber del bosc i de la natura. El llenguatge de cada animal que hi viu, les olors de les flors, els diferents verds de les fulles, les formes dels núvols... Aprenen a comptar estels fogassos planten bolets, alliberen els angelets dels desitjos, tenen cura de cada ésser viu i, sobretot, fan una malmalada de mora que és per llepar en els bigotis. Jo mateix, el professor Fonoll, sóc l'encarregat d'ensenyar-los a cuidar les plantes i saber quines són bones per menjar, quines per curar, quines fan molt bona olor, quines s'ha de vigilar de no menjar-les. I si us hi fixeu bé, quan passegeu per aquest busquet, trobareu romaní, farigola o timó, espígol o lavanda. Només acariciant-les ja us deixaran els dits perfumats amb la seva aroma durant tot el camí. I què mengen els fullerols? Bona pregunta! Si aixequeu el cap, veureu que hi ha un munt de pins per tot arreu. I si mireu al terra, un munt de pinyes. Agafeu-ne una. No trobeu que li falta alguna cosa? Molt bé! Els fullerols s'alimenten sobretot de pinyons. Els recullen posant-los un grapadet dins d'uns sacs fets amb herba seca i els carreguen a l'esquena fins al rebost on tenen amagat a sota la pinassa. Allà guarden tot el menjar, les llavors, les mores, els bolets, les flors d'olor... I ells, sabeu on dormen? Ah, els seus arbres, sí senyors! El tronc dels arbres fullerols tenen uns forats per on entren i a dins ho tenen tan ben endreçat com qualsevol caseta. Són molt feliços els fullerols. Quan arriba la vesprada, els podràs sentir com es criden entre ells fent uns xiulets. Els agrada molt observar la gent que es passeja pel bosc, els excursionistes, els viatgers, i sempre vigilen que no es perdin. I com que són follets de bosc, si hi ha algú que es despista i deixa brossa enmig del bosc, ai, ai, perquè es despertarà l'endemà amb les escombraries al seu llit. A les nits d'estiu, quan hi ha lluna, caminen senderet amunt amunt fins a dalt de Sant Marc, perquè els entusiasma cantar, ballar, amb la lluna des de les pedres enrunades. A les nits d'hivern, van caminant fins a una cabana que va deixar una antiga bruixa de bosc. La trobareu molt fàcilment pel camí que puja seguint els senyals grocs i blaus. Allà els fullerols llegeixen històries de llibres d'aventures amb veu alta i fan molt de teatre, mentre els altres fullerols els escolten atents amb un petit foc encès per no passar fred. De vegades, també els acompanyen els seus amics animals del bosc que s'arrauleixen al seu costat fent rotllana. Passen les nits divertint-se i jugant, que són els personatges dels llibres. Fins i tot algun animalet també hi vol participar, com el mussol, que li encanta fer de drac ferotge, perquè amb les ales fa uns batecs que espanta els fullerols mig adormits i després de l'ensurt tots es fan un fart de riure. Les nits que no hi ha lluna, S'enfilen per les pedres de l'escola fins a la taulada, on segeuen un al costat de l'altre per contemplar tants milions d'estels i buscar planetes, constel·lacions i satèl·lits, fins que es queden ben adormits i els desperta la llum del sol sortint per sobre les muntanyes més llunyanes. Ai, m'agradaria presentar-vos alguns dels amics fullerols, però és que ja sé què em diran. Ui, no, no, quina vergonya! És que, tot i que són molt simpàtics i alegres, també són molt tímids i prefereixen vigilar-nos d'amagat. Si mai aneu a passejar pels camins del bosc de Pallarols, fixeu-vos bé en tots els detalls i descobrireu per on han passat els Follarols. Si trobeu pinyes buides, bolets que ahir no hi eren, arbres amb plantes aromàtiques, moreres... El terra de pinar s'ha aixafat i si al vespre pareu bé l'orella, sentireu com es xiulen els uns als altres perquè volen sortir a fer una volta. I si vols fer-los feliços de veritat, planta una llavor, del que tu vulguis, al lloc que més t'agradi dels voltants de l'escola de Pallarols. Així, els fullarols sabran que també ets amic del bosc i potser, només potser, un dia deixen que els vegis. Ui, i ara me'n vaig, que ja el sento i em deuen estar esperant per fer més malmalada demora. A passeu, amics! Fins a propera! Doncs quines ganes eh, d'anar a la Boronia per aquí les muntanyes i caminar i perdre'ns per aquí als boscos. El següent poema és, i escrit i recitat, per la Mercè, la Mercè Nosas. Endavant, Mercè. Sant Jordi 2020. Ja hem arribat a Sant Jordi. Aquest any estem tots tristos, culpa del coronavirus. No celebrem la gran festa. Sant Jordi, que des del cel protegeix a Catalunya, guarda'm del mal de la peste que ha arribat a nostra terra. Mare de Déu moreneta, mare de tots els mortals, els catalans us invoquen, deslliureu-los de tot mal. Ha arribat la primavera, als camps està tot florit de violes, xacins, tulipes, herbianes i roselles Junts, amb el verd del sembrat, formen una gran catifa, que ens donen tota esperança i ànims per anar endavant. El mal temps ja passarà i vencerem aquest virus. Dona força als contagiats i guareu-los de tot mal. Sant Jordi, Verge Maria, mare de tots els mortals, empareu-nos i guieu-nos a la pàtria celestial molt bé, escoltem ara unes paraules, unes parauletes del Josep, que ens les envia de lluny. Dia de Sant Jordi. Roses, llibres, xirinoia, amistat, amor, cultura... A diferència d'avui no ens ha de fer por ni decepció. Cal que comprem llibres i flors a distància. Per recollir un altre dia. Sí, un altre dia. Quan es pugui. Però demà, avui... Regalem alegria, efectivitat, proximitat, grans, petits, pares, fills, avis, amics. Posem la senyera, obrim els balcons, posem música i parlem-nos a través dels balcons, que per això hi són. Juguem amb els infants. Juguem perquè ells sempre tenen una rialla a punt. Pensem que el major compliment a metges, serveis sanitaris en el més ample sentit i espectre, ambulàncies, bombers, serveis de seguretat, programes de ràdio, iniciatives totes, taxistes, comerciants, petits, mitjans i grans. No és dir herois, sinó professionals, bona gent, solidaris. Quin millor afal·legament que ser una bona persona i un bon professional? Diguem gràcies des del fons del cor i deixem que volin els cors per omplir tot l'espai del poble. Contagiem a tothom l'esperit de la gran festa catalana. És senzill, conès, floral i ple de lletres. Una pluja de textes dedicats i plens d'emoció, de tendresa i també de coloraines. Uns núvols portadors de millors i de milions de roses i de petons i abraçades. La festa és la reina del dia 23 d'abril. Deixem que la festa gaudeixi del seu dia i nosaltres amb ella. Feliç Sant Jordi a tothom. Una abraçada. Des del nord, Josep Junyent. Molt bé, i ara un conte de Sant Jordi, però un xic diferent, que ens l'explica la Cris. Hola, nens nanes. Ara... Us explicaré una història que no fa tant que va passar. Un dia de primavera, una nena que seia Jordina va anar a investigar pel bosc. Ja ho havia fet altres vegades, però mai havia anat tan lluny. Quan ja portava una estona donant voltes i voltes, mirant flors d'insectes, i entre mig de pins i alcines, sobre una roca, va aparèixer un llengardaix. Eren més gran que els que havia vist mai. La Jordina es va quedar mirada del bonic que era aquell animaló. Tenia la pell rugosa, però d'un verd brillant, uns ulls grossos i grocs i una llarga cua verda amb la punta vermella. Ella se'l mirava amb la boca oberta. Tot d'un allangardaix li va parlar i la Jordina va al·lucinar. Hola, sóc la Grèvol, la draqueta del bosc. Què fas aquí al mig del bosc? Feia molts anys que no veia cap persona per aquest indret. Doncs m'he perdut i ara no sé tornar, va dir la Jordina, tota preocupada. Jo t'acompanyaré i em coneixo tots els racons i raconets. Ens que d'afanyar abans que es ponga el sol, va dir la Gregor. La Jordina, tota incuriosida, li va dir. No sabia que existissin dracs del bosc. És perquè ara quedem molt poquets. Fa molts i molts anys ens podies trobar pel bosc, muntanya i vall. Però tot d'una, el nostre menjar preferit es va anar perdent i la gent ens va anar oblidant. I els que quedàvem ens vam refugiar al bosc. Aquí ens hem adaptat de nou. La Jordina li va preguntar quin era aquell menjar preferit i la Gràvol li va explicar que les roses vermelles, gràcies al seu pigment vermell els donava una energia especial. Ara al vols ens hem adaptat a menjar roses silvestres, la rosa canina. També bones i boniques, però no ens dona tota l'energia per poder volar. Volar, sí? Que xulo! va dir la Jordina. Al cap d'una bona estona, de caminar i parlar, es van començar a veure les teulades de les cases a la petita vila, on vivia la Jordina Què contenta es va ficar gràcies a una draqueta del bosc podia tornar a casa seva a les portes del bosc es van despedir moltes gràcies gràvol adeu, va dir la Jordina i va córrer cap a casa aquella tarda va explicar la superaventura a tota la seva família i amics aquell anic li va costar agafar el son només pensant amb tot el que havia descobert aquella tarda. El dia següent, la Jordina va córrer un altre cop cap al bosc. Ja sabia el camí i quan va arribar al lloc on havia conegut la draqueta, va cridar i cridar Grèbol! Grèbol! Al cap d'una estona va aparèixer ella i la seva família. Tenia un company del mateix verd brillant. Els ulls eren taronja i la cua verda més llarga També hi havia dos petits draquets que jugaven sense parar Quina gràcia A la grèvol he tornat per agrair tot el que vas fer per mi Per això us he portat aquest rose vermell per poder plantar i que mai més us quedeu sense el vostre poder A partir de llavors sempre més van ser amics i així va ser com cada 23 d'abril la Jordina li portava un roser de roses vermelles per plantar. I la l'agràvol i la seva família visitaven la Jordina volant pel cel blau i li explicaven moltes històries del bosc. Així que si mireu al cel un 23 d'abril, potser els veureu a volar. Fins aviat! El Miquel, com sempre, ens explica també un microcompte, però avui especial Sant Jordi. Les felicitacions per la seva enomàstica, de part dels seus empleats, van fer recordar-li la diada. En Jordi no és que s'ho amb massa entusiasme, però li agradava complir en totes aquestes celebracions. No fos cas que el tillessin d'insensible. Per això va demanar a l'ajudant més jove que tenia que li anés a comprar un ram de roses i que les fes arribar a la botiga de la Mercè, la seva dona. «Té, tu mateix, i li escrius dues paraules», va dir mentre li donava els diners per pagar el detall. El xicot, obeint les ordres d'en Jordi, va comprar un magnífic ram i en la tarja on hi figurava el nom i l'adreça del destinatari hi va afegir T'estimo. A la sabateria de la Mercè no hi havia gaire feina. La gent aquest dia el dedicava a comprar roses i llibres i no pas sabates. Ella també ho feia cada any. Però en aquells moments no tenia ganes de comprar cap llibre. Per això va demanar a l'aprenenta que nés a la llibreria, en tries un i el fes arribar al despatx del seu marit, en Jordi. Té, tu mateixa, i li poses un parell de paraules, li va dir mentre li donava diners pel regal. La noia va comprar un llibre de narracions curtes d'un escriptor que li agradava molt i al capdavall de la primera pàgina en blanc hi va escriure «T'estimo». Quan la Mercè va rebre les flors, en llegir la tarja va sentir una fiblada al cor. Feia temps que en Jordi no li deia allò. Per un moment li va saber greu que no es veiessin fins l'hora de sopar. En Jordi es va quedar una estona contemplant l'escrit de la primera pàgina d'aquell llibre. De sobte li van venir les ganes boges d'estar amb la seva dona. Va arribar a casa més aviat que mai. La Mercè estava a punt de fer el sopar. En Jordi, agafant-la per la cintura, la va apartar de la cuina. Avui soparem fora, convido jo va dir Jordi, rient-se l'agudit. D'acord, vaig a canviar-me, Jordi. Saps una cosa? Què, Mercè? Jo també t'estimo. Ja ho sabia, li va contestar en Jordi. L'Èric ha volgut recomanar-nos un llibre de l'escriptor fictici Jerónimo Silton, que a ell li ha agradat moltíssim i que, com que el té a casa, ens el pot llegir de a la primera pàgina, a veure si també ens agrada a tots nosaltres. I el volem seguir llegint. Viatge al dreny de la fantasia. L'estiu a la Rataluna és cosa fina. L'estiu és cosa fina, especialment a la Rataluna, la capital de l'illa dels ratolins. Aquell vespre anava camí de casa després d'una llarga jornada de feina. Ai, perdó, encara no m'he presentat. El meu nom és Stilton, Jerónimo Stilton, i dirigeixo l'Eco del Rossegador, el diari més famós de l'illa dels ratolins. Bé, doncs, com us deia, aquell vespre devien ser quarts de vuit, si no me'n si no me recordo. Anava cap, cap a casa tranquil i content l'aire conservat d'aquella tevió del sol que que havia brillant dabund de la ciutat de tot el dia. I era dolç i perfumat de flors la brisa que bufava de la banda del mar. Era refrescant. I sentirem l'origen de Sant Jordi i de la seva llegenda en veuda l'Albert Vidal. us parlaré de Sant Jordi, com no podia ser d'altra manera. Sant Jordi és el patró de Catalunya, a més d'altres països tan diferents com Bulgària, Etiòpia, Anglaterra, Portugal, Geòrgia... La història més o menys fiable ens diu que Jordi era un tribú romà i cap d'una part de l'exèrcit, que havia nascut al país de Capadòcia avui una regió de Turquia. Però, malgrat la vida de privilegi que mantenia, el jove soldat es convertí al cristianisme, va repartir la seva fortuna entre els pobres i va abandonar la carrera de les armes. Això hauria passat l'any 303, justament quan els emperadors Dioclesià i Maximià van proclamar la més violent contra els cristians. Passa una època en què van proliferar els màrtirs de la nova fe. Jordi va ser un d'ells, va ser fet presoner, martiritzat i decapitat. Malgrat tot, el 1961, la Sagrada Congregació de Ritus Vaticana, és a dir, el departament de la cúria romana que decideix qui ha de ser sant i qui no, el va eliminar del centural davant els dubtes sobre la seva existència, autoritzant, això sí, la seva commemoració, però només com màrtir. A desgrat d'això, Sant Jordi és el protagonista de nombroses accions considerades gairebé miraculoses, per exemple, el comte de Barcelona, Borrell II, va poder reconquerir la vila de Manresa l'any 986 només amb nou homes gràcies a la intervenció de Sant Jordi, qui, envoltat de núvols, muntant un cavall blanc i amb un llamp com espasa, va fer fora els serraïns. El seu patronatge prové de l'any 1095, quan Pere I d'Aragó conqueria Osca, en vence el capdill serraí Ahmed II en la batalla de les Planes d'Alcoràs, victòria que també fou atribuïda a la intervenció del Sant per la gran diferència que hi havia entre les dues forces combatents. Pel que fa a la llegenda, es veu que fa molt temps hi havia un drac que aterroritzava la població. Tenia una alè espantosament pudent amb el qual matava qui el respirava, llençava foc per la boca i podia desplaçar-se a gran velocitat. Per mirar de calmar la fúria de la bèstia, els vilatans van decidir oferir-li una persona cada dia per a que se la mengés. La tria es feia per sorteig i un dia li va tocar a la filla del rei, la princesa Claudolinda. Però quan la noia arribà a les portes de la cova del drac, se li presentà un vell cavaller amb armadura daurada cavalcant un curser blanc que va lluitar amb l'animal fins vèncer. El van portar lligat fins al poble on va ser rematat i la llegenda explica que de la sang del drac en sortí un esplèndid roser. Aleshores el cavaller va arrencar una rosa vermella i la va oferir a la princesa, la qual s'enamorà a l'instant del jove. El rei li oferí la filla en matrimoni, però Sant Jordi va declinar l'honor i va marxar per dur a terme altres accions miraculoses. D aquí el costum de regalar una rosa, tal dia com aquest, a la persona estimada. Tradició iniciada el 1436, quan les Corts catalanes van proposar que aquest dia fos de precepte. Per això es considera Sant Jordi el patró dels enamorats a Catalunya, malgrat la pretesa importació de sants foranis, com ara Sant Valentí, per cert, un sant que tampoc està gaire clar que mai hagi existit. La Setmana Medieval de Montblanc representa la llegenda de Sant Jordi perquè diuen que fou allí on succeí tot això. Què, què us ha semblat? Xulo, no? Doncs fins demà. Ah, i feliç dia dels enamorats. Molt interessant, sí senyor. I tenim un regal de Sant Jordi que ens han volgut fer per totes les puncicanes i tots els puncicans, la nostra coral puncicana. Escoltem el Xavi, que ens explica... Hola a tothom, Soc el Xavier Benítez, cantant i president de la Coral Ponsicana i m'adreço a tots vosaltres gràcies a l'amable invitació que ens fa Radio Pons a la qual felicito per la seva iniciativa de reprendre les emissions en aquests moments tan complicats. En primer lloc, m'agradaria aprofitar per enviar un missatge d'esperança i d'ànims a tots els pontsicans amb la certesa absoluta de que ens en sortirem. No tingueu cap dubte que ho farem. La solució al virus ens arribarà gràcies a la investigació i la ciència en forma de vacuna. Però més enllà de la vacuna, la cicatriu que està provocant a la societat només la curarem amb la col·laboració de tothom, ajudant-nos els uns als altres i col·laborant per no deixar cap col·lectiu enrere. La solidaritat serà la veritable cura del virus. És evident que les nostres vides han canviat de forma radical i que l'afectació a l'esfera social és immensa, amb la cancel·lació Cinedia de qualsevol manifestació cultural, esportiva, etc. L'impacte que això ha tingut en el teixit associatiu ha estat radical. Totes les associacions hem hagut de parar en sec la nostra activitat. En el cas de la Coral Ponsicana, això vol dir deixar de fer els assajos setmanals i, malauradament, haver de deixar de fer allò que més ens agrada, que és participar de la vida cultural de la nostra vila com hagués estat el cas de la festa de l'1 de maig, a Sant Pere, cantant la tradicional missa, o el concert d'estiu, que aquest any tenia un significat molt especial per la coral. És difícil poder mirar més enllà i arribar a intuir quin panorama tindrem un cop passat d'estiu, però desitgem que a poc a poc anem recuperant una certa activitat i que potser ens puguem retrobar col·lectivament durant la festa major. En qualsevol cas, la vida continua, i tots ens hem anat adaptant a la nova rutina. Tot i que la coral ja no pot quedar per assajar durant la setmana, ara fem una videoconferència al mateix dia i hora de l'assaig, que ens permet mantenir el contacte entre nosaltres, fer petar la xarrada i riure una estona. I, en definitiva, no deixar que el virus ens deshumanitzi. Ja per acabar, i en nom de la coral poncicana, m'agradaria desitjar-vos a tots els poncicans una bona diada de Sant Jordi, i ens agradaria fer-ho de la millor manera que sabem, que és cantant. Basat en una proposta feta per la Direcció de Cultura Popular de la Generalitat, la FESEC, la Federació Catalana d'Entitats Corals, va organitzar la creació d'un cor virtual per Sant Jordi, obert a totes les corals de Catalunya, i amb l'objectiu de cantar conjuntament la peça musical Oració al Senyor Sant Jordi, un text de Salvador Espriu, de 1968, musicat per Francesc Vila, i que forma part de tots els repertoris corals de Catalunya. La coral pontsicana ha participat en aquest projecte amb molta il·lusió, ja que ha estat una manera de tornar a cantar i tornar a sentir-nos una coral. Cada cantaire ha gravat la seva veu a casa el cap de setmana passat i després hem ajuntat totes els veus per fer-ne la cançó que tot seguit sentireu. També n'hem fet un vídeo que avui, Diada de Sant Jordi, hem penjat a les xarxes. Desitjem que us agradi. Un petó i una abraçada virtual a tothom. Sí. dedicat a tota la família Bernat Moreno i amics com a regals d’aquesta diada que ens expliquen el rock, l' la Lídia i el marc, es diu el Sant Jordi i els dos cavallers. Sant Jordi, els Jocs Cavallers! Fa molts i molts anys es celebraven els Jocs Cavallers en un gran prat davant del castell d’un rei. S’hi trobaven els cavallers més valents d’arreu del món. Sant Jordi hi havia guanyat molts trofeus. Medalla d'or en la cursa de 100 metres armadura, que es corria amb tota l'armadura posada, una altra medalla d'or en llançament d'espasa i encara una altra en deslligament de princeses. Però Sant Jordi tenia un rau-rau que no el deixava viure. No havia guanyat mai cap medalla a les curses de dracs. Feia anys que corria a cavall dels millors dracs i sempre arribava l'últim. Aquell any, Sant Jordi va triar el drac més lleuger, el més furiós i el més verdós. Es deia Llam. Amb un nom així no podia pas perdre. Al dia de la cursa, Sant Jordi va muntar el drac i es va posar a la línia de sortida, al costat de tots els altres cavallers. L'àrbitre va disparar la ballesta, i tots els dracs van arrencar a córrer. Però el drac de Sant Jordi no corria gens i de seguida es va quedar en últim lloc. Sant Jordi es va pipar amb el seu drac. «Ei, hey, Lam! Que estaves adormit o què? Per què no corres una mica?» I el drac va remogar. «Per què no vull que guanyis?» Sant Jordi el va sentir i li va dir. «I per què no puc guanyar, si es pot saber?» El drac es va aturar en sec i li va dir de mal geni. Doncs perquè a nosaltres els dracs sempre ens has deixat com un drac brut. Per culpa teva tothom que no som dolents i cruels i que tot el dia traiem foc pels queixals. Et sembla maco això o què? Sant Jordi va entendre que els dracs estaven dolguts amb ell i per això quan corria les curses dels Jocs Cavallers sempre arribava l'últim perquè els dracs impedien que guanyés. I avergonyit li va preguntar en Llam... Ahem, <coughs> Què puc fer perquè em perdoneu? M'has no de pometre, que si guanyem la cursa, jo rebré el trofeu. D'aquesta manera, tothom s'adonaria que els dracs no són tan rabiosos com la gent s'imagina. Sant Jordi s'ho va rumiar un moment i li va dir... D'acord, tu guanyes. <sut> I tant! Ara ho veuràs com guanyo. De sobte, el drac de Sant Jordi va arrencar a córrer com un llamp i va avançar a tots els altres dracs. Al cap d'un moment, va arribar el primer a la meta. Quan el rei es va acostar a Sant Jordi per penjar-li la medalla, ell li va dir... És el meu drac el que es mereix aquesta medalla. I ara, el teu drac, per què? Ell ha arribat el primer. El rei ho va trobar just. El cap i el coll del drac havien arribat primer que el nas de Sant Jordi. I va dir tot solemne Drac, acosta't, el pèrem i per tu. La gent es va espontar una mica, però el drac es va apropar a Mansoi com un bé. I els nens s'hi van acostar i el van començar a acariciar. Tothom es va donar que el drac no feia gens de por i el rei va manar que li donessin el trofeu que s'havia guanyat el millor premi per un drac una princesa de massa pa com contat com explicat i esperem que us hagi agradat Doncs la darrera recomanació de la diada que ens aporta la xita amb el llibre Quan els homes caien de la lluna ens deixa la lectura de la primera pàgina i potser a partir d'aquí tenim ganes de seguir llegint-lo Quan queien homes de la lluna Ara sembla que faci molt de temps Però tot plegat va començar fa un parell d'anys Una nit d'hivern A mig sopar vam sentir que la vaca remugava Cada matí la munyíem Però de vegades, al vespre, feia aquells esbofecs emprenyadors La vaca era com un d'aquells galls bojos Que canten sempre menys quan surt el sol El meu pare em va manar Ves a munyir la vaca M'ho va dir sense treure els ulls del plat Com sempre que parlava al menjar Jo no volia anar-hi Feia un fred que pelava i l'estable era a cinquanta passes de la casa. I vaig anar, és clar. El meu pare era un tros d'home. En aquella casa, l'únic que deia que no era ell. Ell i la iaia. Però de la iaia en parlaré més endavant. Vaig agafar la galleda de ferro i vaig sortir. Déu meu, quin fred! Encara me'n recordo. No m'havia posat els guants. I una mica més i la pell em queda enganxada a la nansa. Per la boca em sortia un baf que semblava fum de llenya verda. Quan hi vaig arribar, tenia els dits de color blau. Entro a l'estable i dic «Calla, puta vaca!» O potser vaig dir «Calla, vaca puta!», d'això no me'n recordo tan bé. Jo era molt criatura i m'agradava dir paraulotes quan el meu pare no em sentia. M'asseca el tamboret, li engràpo les mamelles i resulta que la vaca no té llet. M'aixeco, li engalto un cop de puny al cul i crido «Per què remugues, vaca burra?». En aquell moment em vaig girar. No sé per què em vaig girar, la qüestió és que em vaig girar. L'home era just darrere meu, dret, quiet, mut i mirant-me com un mussol. Només ens separaven unes piles de palla que li tapaven mig cos. Tenia la pell com la de les girafes. En realitat, les girafes i les vaques tenen una pell molt semblant, o sigui, blanca amb taques negres. Són taques tan grans que de vegades no sap si tenen la pell blanca amb taques negres o negre amb taques blanques. És igual. Però si dic que l'home tenia la pell com les girafes i no com les vaques, és per dos motius que sí que són molt importants. El primer és que aquells dies jo feia una col·lecció de cromos d'animals de l'Àfrica. El segon, que ell li sortien dues banyetes al front exactament iguals que les d'una girafa. Molt bé, quan queien homes de la Lluna i acabem el programa especial Sant Jordi amb un últim conte oh, aquest cop és escrit i narrat pel Jaume amb la col·laboració de la Griselda i l'Àngels per part nostra ens acomiadem des del tercer segon agraïm totes les històries que ens heu explicat que ens han agradat moltíssim, moltes gràcies fins demà, feliç diada de tots i totes les persones enamorades adeu, adeu. relat humorístico-poètic i personalíssim d'un hipotètic inici de la Festa de la Rosa i el Llibre. Aquesta és la història d'una noia a qui els anys havien atrapat en un poble del qual no en diré mal nom i que quan es va enamorar la llengua només li servia per a poder besar perquè el seu enamorament no a tothom va agradar i una gran pena va haver de passar fins que la seva mare per fi va claudicar. A la costa de les Forques, ai mare, no hi vull anar, allà hi van només les noies que no s'han pogut casar i jo estic enamorada d'un fadrí de Perpinyà que em captiva amb la mirada però no parla el català. Ai, mare, mareta meva, no m'hi obligueu a anar, que jo em moriré de pena si no puc veure el demà. Si no puc veure el demà, si demà jo no l'he vist, trista, sola i soltera, romandré tancada al pis. No pateixis, filla meva, que ja entenc el que vols dir. No et faré pas jo la lleva si tu vols quedar-te aquí. Però el pretendent francès cal que aprengui català. Car jo no entendria res, si amb Gabats em demanés que amb ma filla es vol casar. No voldria de res tu, ja que amb ell se t'ha d'endur, se un pam aquest senyor pel tamboriner del Bruc i per Jaume el Conquerido. L'endemà, de bon matí, amb el fred de la rosada, amb el cant del Quiriquiquí, la noia és despertada i el seu primer pensament és per l'home de parla estranya i llança aquest jurament que li surt de dins l'entranya. Senyor, que sou dalt del cel, que parleu qui sap l'idioma. Jo no sé si és una broma o és la torre de Babel, però si d'aquí a una estona no compareix el fadrí, que ma vida cavi aquí. I plorant, el llit es desploma. Mal dia pel desamor de Sant Jordi, la viada. Diu sa mare en senti el plor i ja la verge és pregada. Poc a poc el temps transcorre quan ho fa perquè s'espera doncs més lenta cau la sorra quan més gran és la delera. I és al cap d'una estonada quan ja el sol no és ni al balcó que algú crida a l'entrada en veu poruga Aló, aló, bonjour. La noia ja es retorna. Oh, que bé, ets tu. A poc a poc recobra la il·lusió. Ell li portava una rosa i ella li feia un petó. I així nasca una tradició. Per oblidar tanta hora amarga, ella al el noi li regalava de mossèn el canigó. I la mare, resignada, en veure la filla refeta, la gramàtica d'en Fabre, un llapis, una llibreta i la seva benedicció.